Bai, bai, e, azaroa dugu, eta emendikan gure gaurko kronika, hamburgotik e, azaroarekin hotza iristen ari zaigu, baina bestela gauza bero-bero, eta pentsatzen dut, e, aste buru honetan ere, beroago izango dela. Hamburgoan behintzat, bai, eta Frankfurten ere, iragarritaba dago, e, kurdistaneko, edo kurdoen mugimenduare kontra... E, Alemaniak daraman e, politika represiboari erantzuteko edo protesta egiteko manifestaldiak. Frankfurten izango da Alemania osorako, baina Hamburgon ere izango da Larumaten, Larumatzenetan, e, eta Zergaitik orain azaroan, ba osaroan, e, azaroaren 23an bete baita e, Alemaniaak, Alemaniako gobernuak e, PKK alderdiaren e, ekitaldia edo arren arekiko elkartasuna, edo a den harretan mil izanzia edo e, bebekatu du Alemaniako gobernuak orain dela hogeita bat urte. Milareeratzun da laurogeita amairuan kokatu behar da momentu horretan e, kurdistaneko e, gurilla ere oso e, aktibo zela eta Alemanian ere e, zenbait. E, Baers ba, eraako eta ekitaldiak egiten zirela, ba, horrez arri zuen eh, Alemaniako gobernuak eh, erakunde kurdo honnen eh, kontrako debekua. E, bueno e, berez eh, erakunde honek ez dauka Alemanian eh, lekurik edo edo ez dago esan ez, ez dago erakunde hau berez Alemanian kurdistanen eta kurde izaneko Turkiako partean berezikide dago e, talde hau. Honekiko, edo atzerriko erakundei e, babesa ematea e, regularizatuta dago Alemanian e, lege baten bidez eta hau da, bueno, edo, parrazo, lege baten parrazo baten bidez, hau da hemen oso ezaguna den eunda hogeita behatzi betz. Egun hogeita behatzi A, bada e, Alemaniako zaldeen e, kontra, hau da e, Alemaniako gobernuak terrorista zatero ematen dituen zaldeen kontra, egun hogeita behatzi A, eta egun hogeita behatzi B, ezartzen zaie, e, ba, atzerriko erakundeei eta hau e, izan daiteke, bat, kurbistaneko erakunde bat, edo euskal herriko erakunde bat, edo Kolon, kolombiako erakunde bat, horri ba, babesa ematen bat zaio, ba o, lege horren bidez kriminalizatzen du Alemaniako e, gobernuak. Hau e, orain dela bat urte, eh kontrako debekua Alemanian eta bueno, gaur egun eta e, mundu osoan dakigunean ba, Kurdistanen ze egoera dagoen eta Kurdistaneko herriak jaso duen e, eta jasotzen ari den E, Esta islamikoen e, e, tropen edo talde militarren e, erasoak eta eta mundu osoan esaten ari denan e, e, babesen mamatzen jola kurdistanik balemaniak ba alde batetikikan jarri da hori babesten du eta bestealde bate e, esaten du ordea e, eh ba bueno, e, bezala, talde honi kurbistaneko talde honi ba besa ematea ba dela. Beraz, i prokiio ni aurregiteko eta larun batentzako manifestaldia Hamburgon eta Frankfurten. Bestela izan da Steinbait zenbait e, bai, data edo ai eta no e, atzokoa, mundu osoan izan genuen eh emakoaren kontrako Portizkeriaren kontrako eguna eta Hamburgon izan ziren e, men ere ba, protestak edo manifestaldi bat izan zen konzentrazio bat egun bat persona elkartu zirela. Honetan gogoratzen zian ere violentzia, motagustitako violentziak e, eraldako emakumeak eta honetan ere emakume kurdiarrak bereziki. Hae da da ba, beraz Alemaniatik eh, da Korkibun kurdistanekiko harremana eta esan bezala errepresioa. Kurdistanetik bertatik visita eh, izan da una hauetan Alemanian ere, eh, bertako alderdiko eh, ordezkarari bat izan da eh, Alemaniako hiri ha ba gorde estaneko kantoi batzuk eta bueno asko askorentza ja ezagunadeen rocha da eta cubane eta distrito hoiek ba jasatzen ari diren egoera halen bait ere bertan e, sortzen ari den eta ez da berria sortuta dagoen e, auto e, bai eta auto, auto autonomiarako e, e, praktika benetako praktika eta demokrazierako praktika. Hoietaz, hitz egiteko, esan betela kurde izanetik etorritako bisita. Eta kurde izanetik etorritako albistek diote babertan e, berriz ere e, armetara jo, jo duela edo jo beharri izan duela bertako herriak eta herriak e, herriaren defentsarako antolatutako e, unitateak edo taldeak e, murrizten edo ugaltzen, barkatu <gatzen> ari dira e, kordistanen eta bueno, e, kordistanen ko siriako aldean ba, bertan e, bizeden terrorismoari e, terrorismo islamikoari edo talde islamikoen terrorismoari aurre egiteko eta hemen aipatzen dugu zere kani edo e, ingurunea bertan e, bi urte la ba ba, talde islámica en contra eh borroca na vida eh, de kurdistanetik eh, auto antolaketarako albizteak Alemaniatik errepresion kontrako kurdo kurdo kurdo eta kurdo e el kartasuneko errepresion kontrako albizteak Eta kainontzekoan, hastenetan eh, izan ditugun datak edo, alde batetikan atzo bueno, borbertan dadakit, eta hemen ere gogoratu zen eh, nazioarteko emakumeen kontrako indarkeriaren eh, eguna, edo indarkeriaren kontrako eguna. Eta hemen eh, konzentrazio batean Hamburgon, egun eh, persona elkartu ziren eh, Ba, Gogorazeko mundu osoan eh, emakumeek bairatzen duten violzia eh, espezifikoi eta bon bueno, gogoratu izan ere zenbait emakume kurdiar eh, era irituten ere eh, violentan. Eh, hau izan da data bat bestela gogoratu nahiko ekonomike ere eh, ba Mexikotik jaso ditugun irudiak eta bait ere aste honetan arendu e, azaroaren 20an izan Mexikoko irida ilicitako karabana edo marcha berrogeita 53 gogoratuz Mexikon e, desagertu diren, edo desagertu arafituzten ikasle hoiek eta bueno irudiak bikagarriak izan ziren eta Amerikan ere geratuta Kolombiatik ere, badakit orgernikan sortu dela eksiliatuen eh, batzordea, eta Alemanian, Hamburgo izan geritxuen aurreko astean ere, eh, zenbait izlari, ba, eksiliatu horien egoera, eta baita ere, Kolombiako konfliktoan desagurtutako personak goratzen zituztenak. Eta bueno, eh, ez aztu ere, ba, urte urrenak eta gogoratuz, Ba, durruti ere, e, erailzuten, e, eguna ere izan genuela azaroaren ogeia. Durruti dekin ere, edo ez bakarri durruti, egun horretan badira Euskal Herrian zenbat eraildako, eta baina bueno, hain aiz e, urte horreina hain patzen, eta honekin, edo hauekin bukatuko nuke oraingo kronika. Piskabatz, hain zirihabe, bidean bide ere, bidean narrapatu nahi zutelako nazutelakoz eta agian entsutegara arnazazen dairetan falta dudala boida kalean eta bidean eta martxan martxen jarraituko dugu eta urrengo astearaz izango ditugu gai geiago orduan kontatuko dizuet Hamburgoko manifestaldia nola izango den eta Hamburgon ere eh, izango gara gogoratuz eh, atxiloketa izan dala Alemanian, Tomas Elgorriaga izan dala, Tomas Elgorriaga kuntze izan dala atxilotu Alemanian, eta a, larun bateko manifestaldian eh, gogoratuko dugu, eta protesta ingo dugu atxilek honen kontra, eta hosti dalonetan, bai Berlinen, bai Frankfurten, eta beste restezen baitokitan eh, egingo dira Tomasen aldeko konzentraziak. Ba bueno, esa, ez naiz arritzen Arnashi da begotea ko gauza asko kontatu izuteoz, eta bueno e, gauza kontatzedenean, ba, esa nahi du gauza ere mugimeduan dola. Beraz, urrengo azgape.